Egunon guztioi, hongi e, etorriak berrion albiste gira, berriozar irriatiaren albiste eman kizunera. Maiatzak bi ditu gaurko honetan, goizeko sortzi terdiak dira eta momentu honetan berriozarrien bost graduko temperatura daukagu. Beti bezala berrion albiste gian Nafarroako kontuekin hasiko gara eta e, beste modu batez e, e, zinliteken bezala ba, maiatzaren leheneko manifestazioei erri paratuko diegu inoizko egoera ekonomikorik zailenean ospatutako maiatzaren lehenen egoeraren tamainako erantzuna eman zuten Euskal Herri eta Errek eguraldia lagun, milaka lagunek parte hartu zuten Euskal Herri osoan antulatutako mobil Mobilizazioetan murrizketak eta erreformak salatzeko aurrerantzean olako askoren beharra izanen dela adierazizuten sindikatuetako arduradunek. Gehiengo sindikala hautsita, elak eta labek nork bere aldetik ospatu zuten langileen nazioarteko eguna. Elak bilbon egin zuen bere manifestazio nagusia eta labek berriz eskualde deitu zituen mobilizazioak. Nafarroan, Iruñean, Altsasun, Lizagrean, Tafaian eta Tuteran zituzten manifestazioak. Iruñekoa izan zen jendetsuena, bertara bi mila lagun bildu ziren eta Altsasun irureunda berrogei tamar pertsonek parte hartu zuten irureuna pertsona biltzea lortuzuten Lizagra, Tafaia eta Tuterako mobilizazioetan. Bestalde, amasei urtean lehen aldiz, komisioren sobreras eta UGT sindikatuek elkarrekin ospatu zuten maiatzaren lehena Nafarroan. Biendeiari erantzunez, milaka pertsonak manifestazioa zuten iruñeko erdigunean, guztia amaitu nahi dute lana duintasuna eskubideak lelopean. Sindikatuen arabera zortzi mila lagun ziren eta espai Baina poliziaren arabera milazazpieun inguru. Juan Goien eta Jose Maria Molinero, Nafarroako UGT eta Komisiones Obreraseko Idazkari Nagusies Gain, Roberto Jimenez, PSNeko Idazkari Nagusia, Maria Chivite, PSNeko Gizarte Arloko Idazkaria, eta Jose Miguel Nuin, Nafarroako Esker Batuko koordinatzailea izan ziren. Sindikatu nagusiek ez ezik, txikiagoek ere ekitaldi ugari gauzatu zituzten atzo. Agian jendetsuena ZGT, ZNT, ESK eta Solidari sindikatuek eta hainbat gizarte eragilek deituta egintzuten irunean ere. Manifestazio soil bat baino gehiago izan zen, gainera goizean bizikleta martxa bat egintzuten Nafarroako hiriburuko kaleetan zehar, eta eguerdi partean manifestazio jendetsua sortzerun bat lagune inguru bildu baitziren, eta gero bazkaria langileen eskubideak defendatzeko mobilizazioen bidea aldarrikatu zuten. Eta protesta ekintza gehiago aipagai izanen ditugu kasu honetan euskararen aldekoak izan ere erdarazko paisaia linguistikoa euskalduntzeko ekimenari eutsiko baitio Euskal Herrian euskaraz ekimenak azaruan abiatu zuen EHek ezabatu eta euskaraz bizi ekimena eta horren inguruko ekintzak egingo dituzte datozen egunotan jakinarazi dutenez erdarazko paisaia linguistikoa ezabatu eta hori euskaratzeko asmoa dute asimil prozesuari aurre egiteko. Euskarak lehentasuna izan dezan eskatzeko, egoera latzau iraultzeko beharrizkoa den politika buru jabea aldarrikatzeko, eta Euskaraz bizitzearen autua indartzeko. Altsasuko eta e, iruneko arrozadiako kideei seinaleak euskalduntzeagatik 6 mila eta irureun euroko izunak ezarri izana salatu duten, baina altsasuko baita, barkatu, altsasuko kidek kizanen duten paiketa ere. Oztopoak oztopo, autua behir Eretxi eta ekimenean parte hartzeko deia egindie EH-ek erritar guztiei. Eta ez behar baten berri ere eman behar dizuegu, langile bat larri dago tafaian, deskarga elektriko baten ondorioz, berrogei urteko langile bat zauritu zen atzo, arra txaldean, tafaian, deskarga elektriko baten ondorioz. Iberdrola eta akziona enpresen azpi estazio batean izan zen ez beharra nafarroako gobernutik gaur jakinarazin duten ez, langilea hospitalera zuten eta bertan jarraitzen du oraindik. dik. Iturri beraren arabera, langileak zauri larriak izan zituen anketan, larrialdi zerbitzuek e, arriatxaleko zazpi terdiak inguruan jaso zuten abisua eta ondoren tafaiatik eta irunetik bi ambulantzia bidali zituzten foruzaingoaren eta udaltzaingoaren laguntza ere izan zuten. Eta nafarroako albisteak atzean e, utzi ta berriozarko kontuak aipagai izanen ditugu, lenik eta behin aur eskolara joanen gara e, es, eskola horretako jantokiko bekak eskatzeko EPEA bere zabalduko baita maiatzaren bederatzian izanen da hori, egun horretan zabalduko da aur eskolako jantokiko dirulaguntza eskaerak egiteko EPEA eta maiatzaren hogeita maikara bitartean luzatuko da familia interesdunek Berrio Zarco udaleko auzo bulegoan e, egin ahal izanen dute eskaera goizeko 8etatik ordubietara. Eta hainzu zen aurre eskolari buruz hitz e, eginez, aipatu beharria dugum, guraso talde bat lanean hasi dela aur eskolaren jarrdunaldiharddia kendu ez dezaten. Berriozarko haure eskolako guraso talde bat e, antolatzen asia da, lanean asia da eta bilera irekia deitu du biharko, maietzak iru, arriatxaleko bosterdietan, eguzki plazako parkean edo euria botatzen badu plazako portxeetan. Nafarroako maileako murrizketa eta doikuntza eurriek udala behartu dute 0 eta iru urte bitarteko hezkuntza eskaintza, beste errietana edo beste herriek dutenera parekatzera. Eta beraz bertan bera utzi dut, jaantokirik gabeko jardunaldi erdiaren aukera zerbitzuaren eteteak gainkostua eraginen die familia hoiei jardunaldi osoan matri edo jardunaldi osoan matrikulatu beharko bait dituzte euren seme alabak bizilagun talde horrek iragarri du sinadura bilketa abiaraziko dutela laster euren desadostasuna udalari elarazteko. Eta kalitatezko hezkuntza publiko aldarrikatzeko dealdia egindute dute berrio sarriren medialdea bi ikastetxeko irakaslegoak zein gurasoek ostegunean, iragan ostegunean, kalitatezko Hezkuntza publiko aldarrikatzeko elkarrietaratzea egin zuten, Apirilaren hogeian, Espainiako gobernuak irakaskuntzan onartutako murrizketen eraginez, Hezkuntza publikoa egoera larrian utziko dutela ziurtatu zuten, ezin izanen delarik bere kalitatean bermatu. Ostegunero, arriatxaldeko bostak laurden gutxitan, institutuaren aurrian burutuko dituzten konzentrazioetan parte hartzeko deia egintzuten. Protestaren antolatzaileen esanetan, murrizketa hauen eraginez, eskola publikoa ahuldu eta kaltetuko da, behar handienak dituztenen egoera ok eta langileon lan baldintzak kaaskartuko baitira eskola publikoak baliabide gehiago behar dituela berri txizuten eta are gehiago krisi garai hauetan beraz gogoratu biar ere osteguna baita arratsaldeko bostak laorden gutxitan elkarretaratzea berriozarko institutuaren aurrean Eta eskola Publikoa ari garela, kasu honetan euskal eskola Publikoa ezin aipatu gabe utzi, maiatzaren 20 festa sortzen ikas batua zeik eta mendialdea eskolak antolatuta, izan ere dagoeneko ikusgai dituzue festaren bideoklipa eta iragarkia. E, guzkiplaza.net webgunean, iragan asteko aurkezpenaren ostean esan dezakegu sortzen ikas batuazek eta mendialdea bi ikastetxe, ikastetxeko guraso elkarteak antolatzen duten Euskal Eskola Publiko Berriaren Festak baduela bideoa eta baduela iragarkia ere. Bertan eskolako aur eta gazteak dira protagonista eta baita mare talde arroktalde berriozartak ere bideoklipa eta baita iragarkia ere ikusgai gai dituzu e, Zapuntu netze webgunean. Eta gaztelekutik datorkigun proposomen baten berri ere emanen dizuegu Arbailuneko ipikaran aterako dira berriozarko gazteak amabi eta hogeita ama mar urte bitarteko gazten dako ekimena da Eta maiatzaren amabian eginen dute larun batarekin arriatxaldeko lauetan aterako dira berriozarko institututik Eta ama euroko prezioa du ekimen honek izena emateko maiatzaren seira arte egindezak ezue gaztelekuan bertan asteartetik igandera marjattzaleko bostetatik zorzietara. Eta sintoni honek adierazten digu kirolen e, albisteak e, aipatzeko ordua iritsi dela kas hotan berriozar futbol elkartearen emaitzak e, asteburu honetako emaitzak ditugu aipagai Gizonezkoen futbolari dagokionez lehen regional mailako berriozarko taldeakigo izan zuen aurkari eta berriozarren jokatutako partidan huts eta bost galdu egin zuten berriozartarriek gazteak e, talde ak Sanik nazio izan aurkari eta bost eta lau galdu egin zuten berrio hartarrik ere. Kadeteak A e, taldeak Navarrioo Bilosla da izan aurkari eta binakako berdin erdietsi zuten eta kadeteak B taldeak berriz Sanik nazio izan zuen ere, eta UpN Nafarroako Unibertstate Publikoan jokatutako partidan bi eta bat galdu egin zuten. Aurri A taldea Navarro bioslada taldearen kontra aritu zen berri eta lau eta B irabazi egin zuten berri eta azkenik aurrak B taldeak bidezarriaren e, bidez kontra aritu zen noainen eta huts eta B irabazi zuten berri Emakumezkoen futbolari dagokionez, e, Berriozar futbol elkartearen taldeak er regional e, mailan garesen kontra jokatu zuten garesen bertan gareserrian eta bat eta bi irabazi egin zuten e, Berrio Zazpiko futbolan, Berrio Artarriek santakara izan zuten aurkari eta lau eta bi irabazi zuten ere. Zazpiko futbolari dago gizonezkoen Zazpiko futbolari dago e, lau talde ditugu Berrioz Arrien, lau ordezkari, eta hauek izan ziren emaitzak. Zazpiko futbola A taldeak huerto taldearen kontra jokatu zuen, tasoaren eta bederatzi eta sei galdu egin zuen. Zazpiko futbola B taldeak xanzernin hartu zuen Berrioz Arrien jokatutako partidan, sortzi eta iru irabazizuten emengoek Berrioz Arkoek, eta Zazpiko futbola Z taldea, Zazpiko futbola Z taldea, San Ferminik Astolaren kontra jokatu e, zuen e, San Fermin ikastolan bertan Binakako Berdinketarekin. Zazpiko futbola de taldeak berriz ardoi izan zuen aurkari Zizur Nagusian eta bost eta 6 gailendu ziren Berrio Zartarrek. eta footbito emaitzekin amaituko dugu gure erre paso hau Berriozar A taldeak eskolapios Pius izan zuen aurkari uts eta bat galdu egin zuten Berriozarkoek Berriozar B taldeak berriz gazte berriak izan zuen aurkari Antsoainen bat eta utzen galdu egin zuten Hemengoek ere Berriozar C taldeak B bidezarrearen aurka jokatu zuen Noainen eta galdu ere bat eta utze eta Berriozardek amaia hartu zuen berriozarren eta hauek bai hauek irabazi egintzuten bat eta huts. Berriozarek Lizeo Monjardinen aurka jokatu zuen. Berriozaren eta irabazi egintzuten ere, e, hemen goek bat eta huts. Eta berriozar berriozarek Patxi Larraintzar ikastetxearen kontra jokatu zuen. Harriotxapean huts eta bat irabazi zuten berriozartariek. Berriozarek abantze eskabarte izeneko taldea hartu zuten berriozartariek. Berriozarren bat eta 3 irabazi zuten bertokoek eta Berriozar Hek Iturriamaren kontra jokatu zuten e, e, banakako emaitzarekin Berriozar Ik Itaroa uarte izan zuen aurkari uarten bat eta 3 galdu zuten berriozartarrek. eta azkenik Berriozar jotak mutil bera izan zuen aurkari Berriozarren Bat eta 3 irabazi zuten hemengoek Auge izan da guztia gaurko boletinari dagokionez informazio gehiago datorzen orduetan Berriozari irratian FMko 100.8an eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.